Макар завів обраних у двір, указав на лавку під засніженою голою вишнею. Отут чекатимете до мене по черзі. Зрозуміло, сказав жорстко. І з подивом відзначив У голосі з'явився метал. Всередині завівся двигун, торохтів фабрика. Фабрика. Механік не зважав. Підливав бензину. Фабрика, фабрика, сьогодні, сьогодні ж. Першим до кухоньки, де біля столу по-хазяйськи розсівся Макар, увійшов алкаш. Сів на стілець навпроти роботодавця. Макар примружив око, уважніше обдивився претендента. Неголений, светр брудний, спортивні штани, мабуть, ніколи не знімає і спить у тих штанях. «Спортсмен, мать твою!» «Очі!» «Ну, хіба що очі розумні, не йолоб!» «У мене є вимога», – сказав алкаш спокійно. Макар сіпнувся. «Ага, так ти в терористи прийшов записуватися?» а я заручників набираю, різницю відчуваєш? У мене є вимоги до терористів, сформулював претендент. Серйозно? Ну, це позиція. У мене теж є вимоги до терористів. Добре, як звати? Костянтин Шнуровський. Можна просто Костя. «Автобіографія. Зловживаю, бо ненавиджу. Крапка. Можна висувати вимоги? Ми їх з тобою разом сформулюємо пізніше», пообіцяв Макар. Другим на кухню обережно зазирнув сивий літератор. Увесь на нервах від багаторічної творчої вагітності без пологів. «Проходьте, сідайте», – наказав Макар. Пустовоєв примостився на краєчку стільця, гірко зітхнув, раптом вибухнув гарячковою промовою. «Так, молодий чоловіче, так. Бути заручником – це вам не у шахи на гроші грати. Тільки інтелігент». Тільки людина тонкої душевної організації. Тільки справжній письменник. Ви письменник? Здивувався Макар. Геракл підвівся, гордо випнув уперед грудну клітку. Геракл Генрихович. Пустовоїв. Літератор. Літератор? Ви часом адресою не помилилися? Тут не видавництво. Ви не договорив. Літератор раптом кинувся до роботодавця, учепився в його руку. Благаю, благаю, ось, промацайте мій пульс. Це пульс драми, трагедії, пульс зламаної долі. Тільки письменник зможе відчути усю апокаліптичність моменту, побачити в очах біль за батьківщину. Паскуду, яка не цінує, Геракл схлипнув і відпустив Макарову руку. Безпорадно озирнувся і побачив тільки стілець як фундамент свого подальшого скіння. Опустився утомлено. Що? Не друкують? без співчуття запитав механік. Літератор зіщулився, зиркнув на хлопця зацьковано. «Та як ви тільки смієте!» «Друку вали!» «Ви на той час ще й читати не вміли!» «Журнал «Жовтень!» «Я тоді так захопився сільгосптематикою!» «Усі ці трактори, доярки!» «Ясно, ясно!» – сказав Макар. Гракл глянув на хлопця благально. «Може, «На вашій роботі я побачу жахливий виворіт життя, і на мене зійде осяяння невідворотного натхнення», – Макар зупинив погляд на благенькому піджаку пана літератора. «А досі вас життя тільки балувало», – запитав приголомшено. Третім до вітальні зайшов хлопчина в вейсболці. Нічого, так, жвавий. Макараш усміхнувся іронічно. Ну, давай, колися. Хто такий? Як звати? І на який ляд тобі ця морока? Вова звати? Просто Вова? Нормально, сказав Вова. Ну, ну... «Нудно, розумієш?» Макар кивнув. Дістав із сумки точну копію Макарова, поклав на стіл перед хлопчиною. «Уже веселіше?» «А що, банк грабонемо?» – запитав той. Макар вишкірівся. А, то ти звідморозів, Вово?» «Ні, банк ні до чого». А, зброя. «А це для тебе, Вово. Ти ж з заручником працюватимеш. Не передумав? Я що, хворий?» – образився Вова. Макар стояв біля вікна, дивився на голу вишню, біля якої жваво перемовлялися найманці. «Віри найняв. Вийшло. Найняв собі армію». Але я тепер відчував незадоволення і радість реваншу, тільки гидливу відразу і презирство. Блін, ідіоти, продалися за копійки. Раптом щось станеться, мене винитимуть. А за що? І чому людям так до вподоби перекладати відповідальність за власні вчинки на когось, думав. Оці троє. А чи Марта? Хіба я її зґвалтував? Сама на шию вішалася. А чи Нані? Хіба я примушував її до почуттів? Сама? Ні-ні. Немає питань до життя. Ясно, як жити. Усе, на що людина йде добровільно, Суспільство не повинне карати презирством. А я так і жив. Щоб не робив, тільки за доброю волею інших людей. Планка суспільної моралі, як на тій гойдалці, внизу, якщо на висоті ступінь узгодженої добровільної продажності, хіба я ті правила встановлював? Анічір. Щодня тисячі, ні, мільйони громадян добровільно походжуються на всілякі паскудства. Несправедливу зарплатню, побиті шляхи, начальників-ідіотів, зіпсовані продукти, отруєні воду і повітря, гнилі перспективи і ще більш гниле існування. І відчайдушно ненавидять собі подібних за ту згоду жити в багні, то чим я гірший за них? Тим, що не бажав скніти у злиннях, продався за дорого? Ні, карати інше треба. Коли ти повертаєшся до свого дому, а дім уже не твій, коли обманом і підлістю забирають твою власність. Коли ти навіть не знаєш, хто те падло, бо воно нічого з тобою не узгоджувало. Вийшов на поріг до трійці, глянув недобро. «Костю, Геракле, Вово», – сказав глухо, – «вітаю. Прийняті. Сьогодні о десятій вечора. Е, перепрошую, пане», – Геракл знітився, – «А як нам до вас звертатися? Може, пан інкогніто?» «Макар», – сказав механік. «Я Макар». «Шановний пане Макаре», – Геракл подався до роботодавця, благально зазирнув у вічі. «Одне невеличке уточнення. Перш ніж ви – ми». «А писака грошей хоче», – сказав Костя. Як ви смієте звертатися до мене так? Гракл гордо підняв до неба суху щелепу. Я Петрарку в оригіналі бачив. Замовкніть пустовою, тиркнув Макар. Бо відрахую. Гляну на компанію. Слухайте уважно. Двічі не повторюватиму. Зараз ви йдете додому чи куди завгодно. Мені однаково. О 10 вечора ви повинні бути на розі навпроти Генеральної прокуратури. А, то наша місія проходитиме під опікою правоохоронних органів? Спробував зметикувати постовою. Вулиця Різницька. Макар уже шкодував, що взяв старого. Навпроти, житловий будинок. Отам я чекатиму на вас. Хто запізниться, може відразу повертати додому. А далі що? – запитав Вова. Далі? А це ти дізнаєшся о десятій вечора, якщо прийдеш вчасно і сам, а не з групою підтримки. Перепрошую, вельмишановний пане Макаре, а з приводу, – обережно сказав пустовою – Грошей, якщо можна, просто уточнення, 50 доларів отримаєте рівно о десяті вечора перед початком роботи. А ще п'ятдесят? не здивався літератор. По закінченні доби. Справедливо, кивнув Костя. Ти тверезим прийди, відрубав Макар. Все. І раджу не розпотякувати про вашу нинішню роботу. Не писати прощальних листів і не звинувачувати у всьому продажну владу і клятий капіталізм. Бо не бачите вам зелених, як... Макар вирішив не напружуватися і не шукати влучних порівнянь. Пішов до хвіртки розчахнути її, викинути найманцюгеть. Хай збирають залишки здорового глузду і мовчать, якщо вирішили продатися так задешево. Смикнув за ручку хвіртки і остовпів. Прямо перед ним стояла міцна молодуха із дуже, дуже суворими очима. Ступила на подвір'я без запрошення. Ухопила механіка за барки. Пане, мені дуже потрібна ця робота сказала з ласкавою погрозою. Зіні ще ніколи не платили 100 баксів за добу. «Ти досить? Відпусти!» – смикнувся Макар. Зіна обережно розтиснула долоні. З материнським усміхом зирхнула на хлопця. «Не підведу!» – запевнила. «Звідки ти взялася?» – запитав ошелешений механік. Знав би він Зіну. Зіна життя розуміла краще, ніж життя Зіну. Зіна ще в досвіта поставила Тьомку чергувати біля будинку культури. Тож на дев'яту ранку вони з сином упевнено потраплять у будь-які варіанти черги, що на десято їх стало мінімум п'ять. Сама ж стояла трохи збоку. Спостерігала за ситуацією. Адже було вже таке в її житті. Поки ти в черзі трилуєшся, інші поза чергою купони стрижуть. Повззінену увагу не прослизнув симпатичний білявий хлопчина, що він був одягнений якось геть назимісцевим звичаєм. Вона завважила, як він заговорив з місцевим алкашем, Потім до нього підтягнувся девакуватий дідок у жмаканому пальті, а коли трійця швидко посунула геть, за ними учепився ще й молодик у бейсболці. Зіна наказала Тьомці стерегти чергу, пішла слідом. За десять хвилин чоловіки війшли до звичайного подвір'я на Новоросійській. Звідки взялася? Буркнула Зіна. Мама була народила. А тебе хто? Та йди собі, огризнувся механік. Ні, сказала Ніна, бери мене на цю роботу, не пошкодуєш. Хочеш, паспорт принесу? Прописка є на лазо, дім у мене. Добре, процідив механік. Нотром відчував, тітка не відчепиться. Зіна кивнула. «Скільки діб працювати?» «Одну». «Шкода». «Мало. Може, розтягнемо процес?» «Слухай». «Зіна! Зіна, куди ти лізеш? Не жіноче це діло!» Зіна дістала з-за пазухи фото дітей. «Готувалася ж». Простягнула механіку. «Ти їх годуватимеш?» «А де батько цієї банди?» – спитав механік. «Помер». «А якщо й ти помреш?» – без співчуття запитав Макар. «У заручників стріляють погані хлопці. Не чула?» «В оголошенні про це не написано», – відрубала Зіна. Ще б пак, написав би він усе, що задумав. Механік повторив уже чотирьом обраним місце і час зустрічі. Ледь відкараскався від питань літератора. А паспорти з собою брати? А бутерброд не годуватимуть? А що конкретно ми робитимемо? Відпустив найманців біса. Сам ляпнув – сьогодні о десятій. І тепер губився. А як? Плану не було? Тільки ідея. Гаряче жадання вірватися на фабрику і холодне усвідомлення – зволікати сенсу нема. Майже два місяці виробництво не працює, підхльоснув себе болючою думкою. Спрацювало. Ускочив до салону Кіа, погнав на господарський ринок Юність. Склоріз. Макарові конче потрібен склоріз. Оте єдине незагратоване вікно з боку внутрішнього дворику сьогодні вночі повинно було стати його парадним входом до фабрики. «Пилипенко!» – буркнув із прикрістю. «Мать твою!» На другий дня в хатинці на Новоросійській Макар перевіряв куплене знаряддя. Дорогий склоріз із вакуумною присоскою для акуратного видалення скла. А також молоток, невеличку сокиру, 20 метрів міцної мотузки – Два бублики широкого міцного скотчу і два страшні з вигляду мисливські ножі з круглястими широкими лезами. Усе те Макар склав у звичайний солдатський рюкзак, що його теж купив на юності. Поміркував трохи, поклав до рюкзака і пістолет-запальничку. «Згодиться», – буркнув. До десятої вечора Вісім годин виснажливого чекання. Як не зайняти себе чимсь корисним, тяму втратиш. Гинути до фабрики? Перевірити, як там. Ні. Розумів, не треба. Ще розполохає впевненість, що керували нині кожним рухом. Почекає. Дочекається, аби не сидіти отак, каменем, рухатися, щоб не збожеволіти, дочекатися, котра, підскочив, закинув рюкзак на плечі, важкенький, побіг до автівки, знайшов справу до церкви, у Бога попросити благословення, ні захисту, ні удачі щоби зайти і втриматися вже назавжди. Здуру хотів був попрямувати до недобудованого храму біля будинку культури, та ще здалеку побачив біля будівлі кубку людей із його оголошеннями. Певно, не вірили, що вдача зрадила. Чекали бідолахи, до лахі. Таємничого щедрого пана, що той... По 100 баксів за дубу обіцяв. А за що? Хіба то важливо? Йолопи! Розвернув автівку на поділ. Ще з часів животіння на Костянтинівській дивувався кількості храмів, що так щільно скупчилися на подолі. Думка грішна. Тут народитись не могла не те, щоби діячий вчинок. Зупинив біля першого ліпшого. Увійшов. І раптом до дитячого плачу захотів затриматися. Назавжди. Молитви до неба линуть. Сумні очі з ікон прямо в душу. Отче, «Благословіть на справу», – сказав знічено молодому священнику. «На добру справу?» – запитав той. «На святу», – відповів щиро і переконливо. Священник перехрестив механіка, зашепотів молитву. Макар ковзав поглядом по іконах, ловив себе на думці, що – не хоче звертатися з благанням до Богоматері та інших святих жінок. Тільки до святих чоловічої статі, а жінки – до жінок опісля. Із молитвою, із любов'ю, із каяттям і запрощенням. На четверту дня – Упорався із тим. Стояв біля храму, притримував рукою дерев'яний хрестик. Священик повісив на шию з благословенням. Дивився в небо. Котра? Здоровий глузд підказував, добре би повернутися на Новоросійську, упасти на диван, просто розслабитися і відпочити. Та цього дня – Здоровому глуздові керувати не судилося. Ні, прошепотів, на Новоросійську не повернувся. Погнав автівку до Дніпра. Сидів на набережні навпроти елеватора, що тільки його й не встигли ще знищити. Єдиний залишився від усього Грандіозного дореволюційного мукомельного виробництва Лазаря Бродського, дивився на величну споруду. А нащо тут комусь, щоб виробництво працювали? бурмотів із ненавистю. Чіплявся поглядом за міцні стіни. На снаги набирався. На восьму вечора. Страшенно зголоднів. Та до близького велелюдного в цей час Макдональдса не помчав. Як той розвідник. Нащо, щоб його хтось побачив. Ще пам'ятав поділ, тож подався до невеличкої продуктової крамнички біля житнього ринку. Купив батони молока. Повертався до автівки, ламав хліб на ходу, запував молоком із пляшки, «Котра? Котра?» О пів на дев'яту, виснажений чеканням до повного божевілля, дістав мобільний і зателефонував Нані. Довгі гудки. Макар був певен, Нані не змінила номер. Не обриває його дзвінки, просто мовчить. «Ну що ж ти робиш, дурненька?» Урвав виклик, узявся писати смс. То був особливий день, 15 січня, Страсна Макарова п'ятниця. Душа стікала ніжністю до всього живого, наче то його останній день. І Макар раптом подумав, що так може статися, що останній. «Прощавай!» – написав. Задумався. «Квітів повно!» – дописав. «Хай цвітуть усі!» «Ти не загубишся серед них!» Геракл Генрихович Пустовоїв у заручники збирався як на місію вселенського масштабу. Надяг єдину вихідну сорочку, Білу з високим комірцем, причепив метелик у горошок, прокрутився у широких схуд чи як чорних брюках. Люсі завередував. Де мій шкіряний ремінь? Люся стояла біля столу, просувала зім'яті аркуші граклового рукопису, підозріло зиркала на натхненного чоловіка. «У шафі, то дай, то візьми!» – відповіла насторожено. Гніватися не сміла. А що, коли старий не бреше, і завтра надвечір принесе додому сотню? Геракл упав у крісло, підкотив по очі. «Що ти зі мною робиш, зміюко? Ти хочеш, щоб я спізнився?» «Ти хочеш, щоб щедрий грант дістався не мені, іншому?» «Невдячна корова! Ти стільки років грілася біля вогню, мого генію!» «Ти...» – Люся з пересердя плюнула прямо на килимок. Відсунула праску, дістала з шафи шкіряний ремінець, що сили кинула в літератора. «А що б тебе? Уже він і встати не може. Усе йому подавай!» «А ти як хотіла?» «Біля генія завжди є такі...» «Які?» Люся почервоніла, а це вже не віщувало літератору ніякого добра. «Ще спізниця, поки від фурії відбиватиметься!» «Добрі помічниці! Музи! Зірки ясні!» «Ага!» – Люсю попустило. Присіла на стілець навпроти письменника. Геро, ти ж мені дивись, Щоби ні копійки не витратив, Сказала з упевненою погрозою. Мені час, Люсі. Поцілуй мене на прощання. Літератор підвівся, Відважно на ненасторожену дружину. А реведерчи нещасна, Тужи за мною. Люся здивовано вигнула бробу. «З дурів!» Цьомкнула літератора у третє око. «Їди вже, Геро!» відповіла стримано. Геракл Генрихович Пустовоєв вилетів із дому на крилах мрії про безбідну, щасливу старість у власному просторому домі на березі річки під лісом, де справжнє коров'яче молоко Щоранку йому приноситиме пишна та смиренна доярка з лицем Лаури. І, поки він питиме, обливатиметься сльозами над його романом і приголомшено шепотітиме. «Геракле, ви геній!» Загальмував на зупинці маршрутки. Розчахнув пожмакане пальто так, щоб виднівся гарний метелик на худий шиї. Розвернувся хоробро. Ха, кляті людці! Не знаєте, куди оце просто зараз поспішає Геракл Генріхович Пустовоїв? А він сам, без страху, виступає на бій проти літераторе, ну ти й вирядився, почув за спиною. Озирнувся. На нього з гидкою, образливою, гнітючою посмішкою дивився гидкий, нікчемний і явно неписьменний Костя Шнуровський. Бо якби оце бидло уміло читати, воно би давно прочитало журнал «Жовтень» за жовтень 1990-го, а тоді би навряд чи дозволило собі оце вирядився. А сам... Куца курточка з Ненашенським написом на грудях, спортивки худі черевики. Хіба в такому вигляді можна нести високе звання заручника долі?